Azken hamar urteetan, lehen mailan eskarazko erakaskuntza elebiduna edo murgiltze sistemakoa segitzen duten ikaslen proporzioa, euneko ogoita bostetik, euneko ogoita emesortzirat pasatu da. Ikastegen proporzioa ere hemendatuz horren arabera, eta elduden sartzean bostidekitze berri eginen dira publikoan eta beste bat pribatuan. Bestalde, imersio edo murgiltze sistema integratzen duten eskolen kopurua ba ere azkartzen ari da. Lau esperimentazio berri eginen baitira, miagitzen, haetzen, saran eta ahatsamendibe erpeian. Murgiltze Sistema, ez da Frantziako Legian agertzen, Kontseilu Konstituzionalak berriki azpimaratu duen bezala, bainan Pierre Barriere Departamentuko Akedemia Inspektoriak eraiten zaukun, horietzela arazo bat eskunde nacionalaren zat, experimentazioa egiten albaita. Il n'est pas interdit d'expérimenter, et c'est dans ce cadre-là, ce cadre expérimental, que nous... Toutes écoles, écoles dans le public, et 18 dans le privé confessionnel, Donc euh, oui, l'expérimentation est une possibilité. Bai, que, esperimentazioa posible da. Hala nola, Ugaska gaineko erpia edo Arnegi, luzaideko eskolen kolen hurbilketan, murgiltze sistema erabiliko da goiz guztiez eta ez da betekoa. c'est pas interdit, je crois qu'il faut bien être conscient de cela et nous utilisons les possibilités qui vont nous permettre de tirer des Eta ez da bidezena kalitatezko egin moldea, aztertu nahi ditugu. Nahi duguna da, Euskaraz segitzeko posibilitatea ukan ukandezaten ikasleek. <tose> <eso> <tose> eta horregatik, Euskarazko erakaskuntzaren elebitasuna egiaztatzeko zonbait eskoletan, bai matematika eta musikako erakasle batzuek Euskaraz ere erakatsiko dute zonbait kolegioetan.